Rugăciunea a 21 în Duh și în Adevăr, Doamnei Israelistase, Domn al Slavei, Te iubim, Te săvim și Te rugăm, Dăruiește intrarea prin poarta Slavei, că din subletele noastre, murai Dumnezeesc al Slavei tale, ca să vedem lumina Slavei tale, să contemplăm înțelesul Dumnezeesc al puterii tale, să înțelegem maestria cu care conduci lumea.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 Pentru că ai intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de țap și viței, ci cu însuși sângele tău și ai dobândit o veșnică răscumpărare, pentru a curăți cugetele noastre. Te rugăm curățene de faptele cele moarte, ca să-ți slujim ție, fără să se împlinească cuvântul, căci însuși Tatăl vă iubește pe voi. Fiindcă voi m-ați iubit pe mine, de aceea ne-ai lăsat făgăduința, orice veți cere de la Tatăl, în numele meu, el vă va da. Fă să se împlinească porunca ta, cereți și veți primi ca bucuria voastră să fie de pline. pentru că ne-ai dat rugăciunea, în duh și în adevăr, care este stăpânitoarea asupra tuturor faptelor.